פרק ג. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת שמונה עשרה להושפט מלך יהודה. וימלוך שתים עשרה שנה ויעשה הרע בעיני אדוני רק לו כאביו וכאמו ויעשר את מצבת הבעל אשר עשה אביו. רק בחטאות ירבעם בן נבט אשר החטא את ישראל, דבק לא שר ממנה. ומשע מלך מואב היה נוקד, והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אלים צמר. ויהי כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. וייצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון. ויפקוד את כל ישראל, וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור. מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה? ויאמר אעלה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. ויאמר, איזה הדרך נעלה? ויאמר דרך מדבר אדום וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. ויאמר מלך ישראל אהה כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב ויאמר יהושפט, האן פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאותו? ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר ה', וירדו אליו מלך ישראל, ויהו שפט ומלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. ויאמר לו מלך ישראל, אל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו, כי לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראכה. ועתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד אדוני. ויאמר, כה אמר אדוני עשו הנחל הזה גבים גבים, כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים, ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. ונקל זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב ביתכם, והקיתם כל עיר מבצר, וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים. ויהי בבוקר כעלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים, וכל מואב שמעו. כי עלו המלכים להילחם בם, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה, ויעמדו על הגבול. וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. ויאמרו דם זה, או חורב נחרבו המלכים, ויכו איש את רעהו ועתה לשלל מואב. ויבואו אל מחנה ישראל ויקומו ישראל ויכו את מואב וינוסו מפניהם ויכו בהכות את מואב. והערים יהרוסו וכל חלקה טובה ישליכו איש אבנו ומילאוה, וכל מעיין מים יסתומו, וכל עץ טוב יפילו, עד השאיר אבניה בקיר חרסת, ויסובו הקלעים ויכוה. וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, וייקח אותו שבע מאות איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכולו. וייקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה. ויהי קצף גדול על ישראל וייסעו מעליו וישובו לארץ.